صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد, يا صلي صلي على محمد يا صلي فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا <يعلم> <مني> ilaihi wa attakuhu wa aqimu assolata wala takoonu minal musrik minal lezina farraqu dina hum wa kano shia'a kullu hizbim bima ladeyhim farihoon bi upravili svoje veri ka upravili veri veri Jelo Allahu prema kojoj on ljude načinio. Ne treba da se mijenja Allahova vjera jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Obracajući mu se predano, Bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od onih kojim drugi ravnim smatraju. Od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili. Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. Subh'ana Allah Islamska Umar bin لَنُتُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَثَنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا صلсам بير باشёл סוברשיו ובלוגדאצ סויו פראמאו פוטניו וזאדווולן סם דא ואם איסלאם ודגירא אין אלחמדולילה נחמדוה ונסטעינוה ונסטגףרוה ונעוזו ביה מן ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفيوه من خلقه وخليل ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله تعالى به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه واصحابه واحبابي واتباعي وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فينا احسن الكلام كلام الله وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Neka je slavljen uzvišeni Allah tebārake wa ta'ala koji je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Em lehum šureka'u šara'u lehum mined dīni maa lem ye'zen bihila Da li oni to imaju svoje ortake koji im u vjeri propisuju ono što Allah Jalešanu nije propisao i ono što nije dozvolio da bude vjera Govori uzvišeni Allah tebārake wa ta'ala O svim skupinama ljudi koji mijenjaju ono što je Allah Đerešanu objavio mijenjaju pravu vjeru pa uvode u vjeru ono što nije od vjere i izbacuju iz vjere ono što je vjera i što je din pa se tako iskrivi ono što je uzvišeni Allah Tebara objavio ljudima i nakon toga više ne vrijedi kao što je učinjeno sa svim priješnjim nebeskim religijama osim Kur'ana Biliži ima u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca. Od Enesa ibnu Ijaba, a ovaj od Ebu Hazima, a ovaj od Amra ibnu Šuajba, ibnu Muhammeda, ibnu Abdillaha, ibnu Amra ibnu Laasa. Kaže, izišao sam jednoga dana sa svojim bratom i uputio se ka kući poslanika sallallahu alaihi wa alihi Kada smo, kaže, došli Iz predvrata Allahovog poslanika, alehis salatu vesselam, kaže zatekli smo skupinu starih poznatih ashaba. Nači oni ih prvaka muhadžira koji su prvi ušli u vjeru. Sjedili su ashabi pred vratima poslanika sallallahu alejhi ve wa alihi vesselam i raspravljali o jednom ajetu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izišao i uzeo u svoju ruku zemlju uzeo je poslanik sallallahu aleyhi voseleme pregrž zemlje u svoju ruku i počeo gađati ashabe sa tom zemljom i govorio im polako o ljudi Kur'an nije objavljen da bi jedan njegov dio u lažu o drugi dio znači da jedan dio Kur'ana ne gira drugi nije zato Kur'an objavljen Kur'an je objavljen da jedan njegov dio potvrđuje drugi. Nemojte to činiti. U istinu su, kaže, uništeni narodi, oni koji su bili prije vas, zbog toga što su se razilazili sa svojim poslanicima i zbog toga što su u lažu gonili jedan dio knjige sa drugim dijelom. Govorite o Kur'anu, ono što znate, kaže poslanik s.a. kome, najvećima sahabima. Govorite o Kur'anu, ono što znate, A ono što ne znate vratite učenima to jeste vratite meni poslaniku sallallahu alejhi Pogledajte ovog hadisa u kome poslanik sallallahu alejhi ve zabranjuje da se govori o Kur'anu ili o vjeri ono što se ne zna. Jer kada se govori o Kur'anu po mišljenju nema sumnje da se desiti greška. Iako se kazalo tačno Jer kako se kazalo tačno, tako se je moglo kazati i pogrešno. A u Kur'anu nema pogađanja i nema nagađanja. Bileži imam Ad-Darimi i Ad-Tabarani i drugi od Abdullaha Ibnu Mas'uda da je kazao Ittebi'u wala tebtedi'u fekad kufitum wa kullu bidatim dolale aleykum bil emri el-evol slijedite ono što vam je došlo od poslanika sallallahu alaihi ve i njegovih ashaba i nemojte ništa novo uvoditi u vjeru dovoljno vam je ono što vam je prenešeno. svaki bidat je balalet i držite se dobro aleikum bil amril awwal ili kaže ujedno i predaj bil amril atiq držite se onog starog puta to jest držite se puta na kome je bio poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mi smo govorili, draga moja braćo i cijenjene sestre, novotarijama u prošla naša četiri druženja. Govorili smo kakva je opasnost novotarije. Da se čovjek treba čuvati novotarije, jer je novotarija opasna za ljudsko srce. Zato je Ibnu Abbas govorio kako bilježi Ibnu Bata u svome dijelu Elibane Kubra. Kaže čuvajte se dobro novotarija Jer su one bolest Bolest za srce Kada je upitan Ebul Džewza O novotarima kazao je Tako mi Allaha volim Više da sjedim sa svinjama nego sa novotarima Draže mi je Sa svinjom da budem u društvu Nego da budem u društvu sa čovjekom koji uvodi Novotarije u vjeru Koji mijenja vjeru Jer sigurno ta životinja prezrena je bolja od njega Ona ne mijenja Allahovu tara ta vjeru. A najveći zločin na zemlji jeste promijeniti ono što je Allah Žešan objavio pa pripisati gospodaru Azevodžel ono što nije od njegovih riječi ili što nije od njegovih propisa. Kaže Šuajb ibnul Habhab Kaže rekao sam Ibnu Sirinu, Muhammedu Ibnu Sirinu poznatom Tavijinu Šta misliš? Šta bi bilo dozvoljeno slušati od Novotara? Kaže Enes Ibrumalik Mi od odnovotara nećemo da slušamo ni dobro koje govore Ni dobro koje govore Nećemo da slušamo od nje Zašto? Jer on kad priča dobro On kroz to dobro provučuje tebi svoju crnu Mračnu nit zla I bidata Kroz to dobro Pa onda čovjek je teško da razlikuje šta je dobro a šta je zlo Pa onda bolje da to ostavi Da to ostavi sve Spomije imam Zehebi U Sijaru Elamin Nubela u šestom tom kaže da je čovjek jedan od novotara rekao e jubu eshtiyani to je jedan poznati muhaddis kaže mu ja Abu Bekr es'alu ka kelimatan kaže Abu Bekr hajde da te kaže samo jednu riječ upitam nešto kratko malo pa mu kaže wala nisfa kelimatin wa wala mudbira kaže ne ećeš me pitati ni pola riječi ni pola me jedne jedine riječi nećeš pitati to je ponovio dva puta okej nose okrenuo se i otišao. Sufjan Seuri je rekao, ko dođe kod Novotara da sluša ono što govori, a zna da je taj čovjek Novotar, takav je izišao iz Allahove zaštite. Nije više pod Allahom zaštom. I prepušten sam sebi. Kaže Imam Zehebi nakon što je spomenuo ove riječi sufjane Seuri u svomu delu Sijeru Alaminu Bela u sedmom tomu. Kaže Ekferu selefi Ala hada tahdir Jareune ennel kulube daifah Ošubehu hapafe Ovo je kaže Mišljenje većine selefa Naših prvih pokoljenja Koji su ukazivali da se Čovjek ne druži sa novotarima Da nema sa njima ništa Jer su kaže smatrali da su srca slaba A da su šubhe Žestoke i opasne Hapafe Da kidnapuju srca ljudska Tako to znači Uzme tvoje srce, kidnapujeti ga I kad ga više vratiti nazad Allah dragi zna Pa su spričavali znači da se čovjek druži sa novotarima Zato kada je čovjek došao imamu Maliku Jedan novotar Počeo pričati, kaže imam malih Idi, idi, gubi se Ja kaže nemam nikakvi šubhi i sumnji u svojoj vjeri Meni je moja vjera jasna Sve mi je jasno Halav znam, haram znam, mubah znam Sve mi je jasno, nemam ništa nejasno A ti sumnjaš, ko tebe su sve sam ne sumnje Pa idi sa razgovaraj idi razgovare sa onim ko je tvoga profila ko je tvoga mezheba i menheđa pa sa njim razgovara i sa njim se raspravljaju meni je moja vjera jasna i nije ti da razgovara sa njim ko? imam malik imam malik jer draga moja braća ponekad čovjek se osti jak da je jak i da se može suprostaviti i ovome i onome i onda upusti se pa padne propadne na tom ispitu kao što je učinio Imran i Broheppan Poznati jedan učenja koji je bio, ali oženio ženu koja je bila Haridžijka. Pokvarenog Haridžijskog mezheba, oženio je. Kaže, ja ću nju prevesti na mezhebe Hlusuneta. Pa je ona njega prevela da bude Haridžija. Kaže, imam zehebi za njega. Kaže, to je bio pravi, poznati Alim. Ali je, kaže, bio glava Haridžija. Gotovo, prevela ona njega. Zato ne treba čuvi da se igra s takvim stvarima vidimo da su najbolji naši prethodnici govorili kako neće da sjede sa novotarima. Kako onda možeš imati novotara životnog saputnika? Pogledajmo braćo i uzmimo pouku iz primjera velikog jednog imama ovoga umeta a to je Ebu Hamid El Gazali. Poznati učenjak da mu se Allah Đelešanu smiluje i da ga uvede inša Allah hotela u čenecka prostranstva. Ušao je u vode filozofije Pa nije više nakon toga mogao izaći svega toga. Kako kaže za njega Ebu Bekr ibn Arabi koji je umro 543. hijijaske godine naš je, kaže šejih Ebu Hamid al-Gazali pojao progutao sve filozofe. Pa kad je htio da povrati nije mogao. Nije više mogao. Znači nije se više mogao znači, izvući iz tog pokvarenog puta iz filozofije spominju knjige, historije da Ebu Hamid el-Gazali umro a na njegovim prsima, njegovim grudima Sahihul Buhari Sahihul Buhari Inša Allah da je Allah ršanu htio da se on vrati na pravi put Inša Allah da je njegov život okončao na lijep način molim Allah ršanu da bude tako no međutim, ono što je Ebu Hamid el-Gazali govorio i propavijedao mnoge te stvari se kose sa čistim izvornim islamskim učenjem Kaže šehol islam Ibn Taymije u svojim fetvama u desetom tomu na 552. stranici. Kaže, mnogi islamski učenjaci su optužili i osudili riječi Gazalije koje navodi u svojim knjigama, vezano za filozofiju. I rekli su da je njegova bolest ešifa, lijek. Da je njegova bolest lijek. Šta znači to? Ešifa u arapskom znači lijek. A knjiga od Ibnu Sine, onoga poznatog filozofa, se zove Ešifa. Pa je Imam Gazalija čitao knjigu Ešifa, koja se zove lijeka, u stvarno ona je bolest, od Ibnu Sine. Za koga je šeholislam Ibnu te je rekao da je gori kefir od židova i kršćana i mušljika. A on je čitao njegovu knjigu i iz nje uzimao to znanje. Pa je to bila njegova bolest. Pa je u stvari lijek koji je uzimao bila za njega, bila za njega bolest ovdje samo kratko da spomenemo jedno dijelo koje je napisao Ebu Hamid al-Gazali rahimahullahu ta'ana koje se zove Ihjau ulumid din oživljavanje islamskih znanosti. To je jedno dijelo koje je danas možemo slobodno kazati od najraširenijih dijela među muslimanima. Nema hatiba, nema predavača, vajza i tako dalje da ne koristi tu knjigu. Svi to koriste i toga uzimaju, uzimaju ono što je znači, napisano u toj knjizi. No međutim, draga moja braćo, islamski učenjaci su osudili ovo dijelo i govorili pogrdno o ovoj knjizi. Govorili pogrdno o ovoj knjizi. Kaže Ebu Bekr El-Furtuši, ne znam, kaže, knjige pod nebeskim svodom da više laže na poslanika, što knjiga ih i ja u lumi din odgazali. Nema knjige, kaže, pod nebeskim svodom da više laže. I zaista ove riječi Ako možda nisu sto posto precizne Ali u njima ima mnogo istine Zaista ko otvori knjigu Ihya u i pogleda hadise Koje je spominio Imam Gazalija Naći će i samo kod njega u tom dijelu Neće naći te hadise ni u jednom drugom dijelu Odakle je to Imam Gazalija uzmo Allah dragi zna Allah dragi zna Spominje Imam Ezehebi u svome dijelu Sijer U 19. tomu Šta je Ibnul Dževuzi rekao za knjigu Ihya u قال أبو الفرج ابن الجوزي صنف أبو حامد الهياء ومنه بلا حديث الباطلة ولم يعلم ببطلانها وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه أبو كاجه حامد نبيسه وكنيقه إهياء إهياء علم الدين إنابني ويتوسفو يكنيقه سلجل napunio je tu knjigu sa lažnim a kaže nije znao da su lažni. Nije znao da su lažni. I pričao je o Kešfu, to je jedno sufijsko iskrivljeno ubjeđenje i kaže, izišao je iz okvira islamskog fikha, onome što je govorio. Nije znači držao se pravila i principa koje je spostalo islamsko ženjac u nego je izlazio, znači, mimo tih okvira. I nakon toga kaže, imam Zehebi, da Ibnul Džavuzi ima knjigu u dva toma u kojoj je odgovorio Ebu Hamidu E U dva toma mu je, znači, odgovorio Na ono što je Imam Al gazalia rahimahullahu spominja u svom dijelu I hijaunumi din Da neko ne bi možda upitao Ili se zapitao zbog čega govorimo o tome Kad možda Mnogima od nas nije ni poznata ta knjiga Ili smo samo čuli Za nju i tako dalje A ona nema na našem jeziku Zato što postoji, braćo velika vjerovatnoća Da će se ta knjiga prevesti na naš jezik u bliskoj ili daljoj budućnosti ta će knjiga biti prevedana na naš jezik tako da smatram da ima mno, mnogo dijela koja mogu stupiti umjesto znači te knjige i da se uzme ispravno, izvodno znanje da se ne uzima znanje znači iz takvih dijela u kojima imaju znači brojni hadisi koji nisu vjerodostojni i koji su lažni na poslanika alihil, i sjećam se čitao sam neke priče u ovoj knjizi Tako mi je Allaha da se koža čovjeku naježi kad ih čita. U od tih priča, samo na kraju te priče, kaže jedan od šehova svome učeniku, da se vidio ovoga šeha koga sam ja vidio u snu, bilo bi ti bolje nego da si vidio Allaha sedamdeset puta. Nakon ove priče, kaže Imam El-Gazali, kaže i ove su priče istinite i vjedniki ne smije poricati. Zaraz sa Allahđešanu ono toga sačuvam. Kažemo ne, mora i čovjek poricati jer su te riječi kufru Allaha. I mora i poricati i mi i poričemo. To ne mene bi nikako biti hat i ne može biti istina. To je najveći baltil koji može biti da se takve riječi kažu. Da Allah oprosti i nama, inša Allah, imamu Gazali. Draga moja braćo, novo tari imaju različite puteve pri iskrivljavanju Allahovi i Đalešanuhu riječi i riječi poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa salam. Služe se različitim metodama I različitim putevima Jedan od tih puteva jeste Netumačenje dokaza Po njihovom spoljašnjem značenju Kada nam dođe neki dokaz Šarijetsko pravni dokaz Bilo da se radi o ajetu ili hadisu Nama je obaveza da uzimamo njegovo spoljašnje značenje I nije dozvoljeno da idemo Ka simboličnom ili metaforičnom značenju Osim u šarijetski argument Moramo ga zaći tumačiti onako kako je došao enovo tari šta rade oni ne tumače tako oni imaju posebna tumačenja pa iskrivljavaju Allahove Čelešanu ajete i riječi poslanika sallallahu alaihi vselem i to je židovski put to su židovi tako radili kaže uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala juharrifune el kelime min ba'di me wadi' iskrivljavaju Allahove Čelešanu riječi u drugom ajetu kaže uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala mine lezine hadu juharrifune el kelime amme wadi' O kad je neferikum منهم jesmuunuk Allahu ayata potom ih harfuna otječe Neki su oni slušali Allahove ajete potom i šta iskrivljivali E eh, to je pravi to je pravi jevidovski put da imaš ayet i onda ga pogrešno tumačiš i iskrivljaš njegovo pravo značenje Ovo nam najbolje može pojasniti pričao predaja koju biže imam Buharija u same sahihu od Ibn Omera radi Allahu anhu Oko je stoi da su Čovjek i žena židovi da su počinili nemoral, nemoral u vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednoj predaj se naudi da je to bio svećenik židovski jedan, taj čovjek da bio svećenik, bio ugledan i priznat kod nje. Pa su kazali: "Eto vam Muhameda, tu je. Idite kod njega pa vidite, ima nešto kod njega. Ne bi Muhammed dao nešto nekakvolahšice." Pa su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa kazali, tako i tako se desilo. Kaže im Allahov poslanik, salallahu alaihi wa sallame, imate li nije, kaže tevrat kod vas? Kažu imamo. A šta kaže piše u tevratu? Kažu, piše da ih trebamo bičevati i da ih trebamo osramotiti, da im trebamo svašta govoriti i da ih trebamo protjerati godinu i tako dalje. Kaže Allahov poslanik, salallahu alaihi wa sallam, doneste tevrati. Dolaze kod poslanika, a imaju, a imaju tevrat kaže Allah t'bareke ve t'ala, ta "O kako ih hükmuonke, u ndehum at fiha hukm Allah." Kako oni to tebi dolaze i od tebe propis traže, a imaju Tevrat u kome se nalazi Allahov propis. U kome se nalazi Allahov propis? Summa yatawallun min ba'd zalik ma kuntu ga unse okreću i bježe, uma 'alayka bil mu'minin, to oni svedici. I kad Indonesijaš propisi da mi kažeš oni to neće prihvatiti. Jer prije toga kažu يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاهذرو أكوام دا تاكوي تاكو أكوام محمد برسودي أكوام درغاكي برسودي بريبازيتي لما يتطور بريبازت نيكا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله الشيء أعني كما الله أحيانا لا يريد الله أحيانا لا يريد الله أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في دنيا خزي و لهم في الآخرة عذابنا عظيم To su oni čija Allah želšanu srca nije htio očistiti. Njima na dunjaluku pripada poniženje, a na sudnjem danu im pripada bolna kazna. Ako vam ovako da, prihvatite. A ako vam ne da, nemojte prihvatiti. To je, braćo, židovski put. Da čovjek dođe i da kaže ako je ovakav propis, ja ga prihvatam. A ako je ovakav, onda ga ne prihvatam. To vjednik ne smije sebi dozvoliti. Sjećam se prije izvjesnog vremena, Došao mi je jedan musliman sa svojom hanumom i kaže, ja imam kaže problema, možeš da nam pomoći, možeš da nam savjetovati i tako dalje. Pa sam mu rekao, Bujrum dođi, pa je došao, napisao enciklopediju svojih problema koje treba pročitati, razmisliti o svemu tome, saslušati jedno, saslušati drugo. A na kraju sam ja saznao da je to sve bila njegova realizacija, da je on to... Staniro po svom režiju, on je napisao šta je tio i ona je morala potpisati da je to tako. I kada je na kraju bilo ja pitam Hanume me njega hoćeš da ti prihvatiti ono što će se kaže? Pa ako budeš bila u kriju, da se popraviš. Kaže hoću. I tam njega hoćeš ti prihvatiti, kaže ja ću prihvatiti, ako ćeš ovako presuditi. Ja ću prihvatiti, ako ćeš ovako presuditi. In utitum hada faqudu wa ilam tutahu fahdaru. Ako moraš da on da to prihati. A ako vam ne da, nemojte. Traži, znači, svoje hake, svoje pravo. U 99% slučajeva po njegovoj priči da bi njegova žena bila kriva. Ali nije spreman da prihati samo jednu sitnicu na sebe. Jednu jedinu sitnicu nije spreman da prihati na sebi. Šta tebe zanima od vjere? Tebe od vjere zanima koliko list koji ugori kad padne. To je samo ismijavanje sa Allahom, Đarašanu, vjerom. Jer čovjek koji je spreman da stavi svoju strast ispred Kurana i Sunneta, sigurno u svome srcu nema odimana, osim onoliko koliko je ostalo svijeće koja, koja dogada. Tebi je obaveza da se pokoriš. Došao si pitaš o propisu. Ne znaš propisu. Tebi je obaveza da se pokoriš. Ono što ti se kaže, moraš se pokoriti. Nemaš pravo izbora. Kao čovjek kad ode doktoru, braći. Dođe doktoru i doktoru propiše lijek. Je li ikada kazao ne, ne, neće ja taj lijek, ja hoću nešto drugo. Pokori se, uzme lijek i liječi se. Osim jedino kada bi Jel, došao kod doktora pa Kaže da ga boli noga Ovaj mu da kapi za uši Sigurno to ne bi prihvatio No međutim Na čovjeku je da prihvati ono što mu kaže Onaj koga je pitao zaći za lijek I nije mu znači da se okreće od toga Isto tako nedavno sam Išao sa jednim bratom da Gledamo U jednoj mesnici kako se radi Ispravan način, planja i tako dalje Pa nakon dugog puta što smo se umorili i putovali, jedva to našli, vidjeli smo da oni ubijaju životinje, pa i onda kolju. Pa smo izišli, okrenuli se. A tu je bilo povoljnije za 50% kupovati nego na drugom nekom mjestu. To je izazov, braću. To je izazov. Pa kada smo izišli, taj naš brat musliman, koji je Allahu možda 10 ili 15 godina na sreždu pada, ne može odoviti svojoj strasti i šeitanu, Pa počne ispitivati. Pa dobro, a kako to treba klati? Kako je to po islamu da treba klati? Kad nije dozvolio ubiti, kako ga treba zaklati? Da je sebe na kraju doveo da kaže pa islam muči životinju sam. U islamu je da se životinje muči. O vjednici, nemojte slijediti gledate, tebi ohutovati šeitan. Nemojte slijediti šeitanske stope. Stopu po stopu i čovjek na kraju da dođe da dovede svoj imanu pitanje. Da kaže, onda kaže islam muči životinju. Kada sam usudio te njegove riječi, kaže, nisam ja tako mislio. Vjerovatno, ti si mislio da Islam da ne muči životinju. Samo se pogrešno izrazio. Znači, braćo, obaveza je čovjeku kad sazna Allahovu Đališanu propis da se pokori tome. Nema pravu u svojoj duši da osjeti kako bi nešto drugo bilo bolje. Odkud ti može znati da je nešto bolje od onoga što je Allah Đališanu propisao? Fela u rabbi kjelaju minune hataju hakimu kjefima šađorobajnevom. Tome da jeđu u finusim haradun mimma i tako mi gospodara tvoga oni neće pravi vjernici biti dok tebe o Muhammede kao sudiju u svojim međusobnim sporovima ne prihvate. A potom u svojim dušama ni malo gobe ne nađu zbog onoga što si presudio i dok se sasvim ne pokore. To su deredži i stepene i stepeni koje uzvišeni Allah tebarake vu taala objavio moraš prvo prihvatiti poslanika s.a. za sudiju kad ga prihvatiš, drugi stepen je da ne osjetiš u svojoj duši te gobe i treći stepen je da se sasvim pokoriš ko bi ispunio dva, nije treći, opet nije pravi vjernik sva tri stepena da čovjek osjeća rahatluk u svojoj duši kada mu poslanik s.a. u svojoj duši presudi vi se sjećate, povod objave ovoga ajeta je bila priča Zubeira ibnulahuama sa onim ensarijom Zubeir radijallahu ta'la je na svojoj njivi imao bunar koji me napajao svoju zemlju. Pa se je sporio ovaj Ensari oko ok tog bunara. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže o Zubeire napajao svoju njivu. Pa kad ti bude previše onaj višak daj svojom komšiji. Pa će biti jednom i drugom. Pa kaže ovaj Ensari poigruo se šeitan sa ashabom pa kaže e evo kane ibn ammetike ja rasulallah Jer to kaže zato što on tvoj tečić je oposlaniče. Tako je si on presudio zato što ti je tečići. Pa kaže poslanik, ali i sallatav selam nakon što se je o ozubejre, napajaj svoju vodu, potom zemlju, potom napajaj, potom napajaj, pa kad ti bude viška, onda zabrani, ne daj mu ništa. Eto ti sad, sad nećeš dobiti ništa. Jer nisi bio zadoljan sa Allahom i Inžaloshanom zakonom. U jednoj se predaj navodi, koju bileži ibn Abih Hatim, i koji spominje ibn -e Kestir u svome tefsiru, Da je čovjek došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme da mu presudi, pa mu presudio pa ovo ovaj izišao, nije bio zadovoljan. Nešto mu nije odgovaralo. Ide tražiti drugog. Ide traži drugog. Pa došao do Ebu Bekra. Pa Ebu Bekru mu presudio, pa nije bio zadovoljan. Kao našao kad ide od hođe, od hođe do hođe traži fetvu. Traži ko će mu dati olakšicu. Kad je došao do Omara, kaže jesam bio kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže jesam. Jesam li kod Ebu Bekra, kaže jesam. Pa ja su ti presudili? Kaže jes. Pa šta je? Kaže nisam sadon. Kaže sačekaj, ja ću te presuditi. Pa očao svoju iznio sablju i osjekao mu glavu. Pa je povodom toga objavljenova ajet. Ispravno da je povodom prvog slučaja, ali se navodi znači i ovo i ovaj povod objave. Poslanik sallallahu alejhi ve koji je tebi milostivi od tvoje majke i tvoga babe. On ti presudio, ti nisi Od koga si onda spreman da prihvatiš? Od koga si spreman da prihvatiš? Da se vratimo na hadis Ibn Omara. Kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve "Šta imate vi u tevratu? Šta se govori o nemoralu?" Kažu: "Govori se kako ih treba bičovati, kako im treba ružno govoriti, kako ih treba namazati da budu garavi, kako ih treba protjerati sve, ali ne ubiti, ne kamenovati." Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Dobro. Kaže, donesite mi te vrat." Pa se donijeli te vrat. Pa je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve "Otvori i čitaj." Pa je ovaj je judeo uzeo I stavio prst, ruku stavio na ajet koji govori o kamenovanju. Pa pročitao ono što je prije i ono što je kasnije. A taj ajet izustio. Nije ga pročitao. A to je bio Abdullah ibn Salam. Prisutan. Koji je bio židov pa primio I poznavao te vrat. Kaže mu lažeš, digni, kaže ruku sa toga ajeta. Kad je digao ruku. Kaže, uj jeste, kaže stvarno. Mohamede kaže istinu si rekao. Istinu si rekao, kaže Mohamede zaista kaže ko da su te vratu ima. Oni to izgleda slučajno da ga je. Ha? poklopio. Kaže i kod nas kažete vratu ima kamenovanje. Možda će neko kazati dobro zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio ove židove na te vrat, a znamo nakon dolaska Muhameda alejhi salatu ve selam da ne vriđivišete vrat. Zbog čega? Možda će neko poneznaka kazati vidite da je Jidovi imaju pravda sledite vrat. Evo vidite da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uputio na te vrat. Znači ako sledite vrat uspije. Neće propašću ako ne sledite Kur'an. Te vratim neće koristiti. Ovdje je poslanik vseleme, samo htio braćeo da pokaže muslimanima prgavost i prljavost židova. Evo vidite, oni imaju u svojim knjigama šta da čitaju i znaju šta je istina, ali tamo iskrivljavaju i onda dolaze i traže nešto drugo. Samo da pokaže kako je poslanik, vseleme, samo da nama pokaže kako su židovi prljav narod. Oni su ubijali poslanike. Poslanike, vjerovjesnike, preko 70 njih ubili. Pa za neće ubijati muslimane? pa se tako znači pokazala njihova njihova prljavost kaže Ibnu Omar radijallahu ta'alanhu pa sam vidio kaže kad su bili kamenovani, kako je kaže došao i svojim tijelom je zastire on svojim tijelom taj svećenik vjelotno dobimo veću nagradu zastire tu svoju židovkinju koju je počinio nemoral kaže dok ih nismo ubili oba dvoje. to je na Dunjaluku Na dunjalu koje je braćo možda čovjek spreman da prihvati dio od čije kazne zbog djeteta, žene, majke. Nije bitno. Ali na Ahiretu kad bude čovjek od svoje majke bježao i od oca i od sviju. Samo da sebe spasi. Sve bi živo u vatru bacio. Samo da, sebe, samo da sebe spasi. Pogledajte kako su ovdje židovi došli do ovoga iskrivljenog značenja i tumačenja. Tako što su uzeli jedan dio a zanemarili drugi dio. Kao čovjek kada bi došao stao na namaz ili drži predavanje i kaže ljudima Allah uzvišeni kaže u svojoj časnoj knjizi teško se klanjačima upropošteni su klanjači propali su eto vam kaže muslimani vi i vaš namaz nije pročitao prije toga o čemu se govori i poslije toga sahun. koji svoje namaze ne obavljaju redovno obavljuju namaze na ne propisan način i tako dalje. Kojoj se kategoriji klanjača prijeti? Kako je ovaj čovjek došao do ove novo tarije? Zato što je uzio jedan dio ajeta, a zanemario sve drugo. Jeli li Allah Želešanu to htio kazati tim ajetom? Nije. Nego je ti kazati nešto drugo. Pa onda kad se uzmu ajeti, ne poreda se, znači ne uzmu se svi ajeti koji gore o jednoj celini, onda se dođe sa krnjavim ili potpuno kontraznačenjem koje je uzvišen Allah te barake u tala svakako nije, nije ponekad, ovdje bi samo da spomenem, spominje se u ajetima da su ženske spletke velike. Inne kejde kuna adhim. Ženske spletke su velike u suri Uz. A za šeitana i za šeitanske spletke kaže uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala Inne kejde šeitani kjane do'ifa. A šeitanska spletka je slaba. Pa onda kažu, neki muslimani, kažu, vidite, da Allah ženu kaže da su ženske splatke velike, a šeitanske male. Znači, žena je opasnija od šeitana. Kako su došli do ovoga zaključka? Do ovoga svakako pogrešnog zaključka. Došli su tako što su izvukli ajet, jedan i drugi, i samo pročitali taj dio ajeta koji njima odgovara, a nisu pročitali o čemu se govori. U prvom ajetu, kada Allah te nebara kevoteala kaže, inne keide kune avim, vaše splatke su velike, To su spletke žena u odnosu na Jusufove spletke. Kad se poredi Jusufova spletka, koji je bio svakako miran i pravedan čovjek, nikome nije spletke činio, sa ženskim spletkama onda su ženske veće. Ali kada se kaže da je šeitanska splatka mala, govori se, poredi se Allahova spletka i šeitanska spletka. Jednostavno. Samo treba uzeti kontekst i jedan i drugi i onda ćeš znati o čemu ajete govore i neće doći do čega, do pogrešnog razumijevanja, ajeta ili hadisa jerajeti koji u kojima se kaže in nek je đevlanik jane dhaifa, šejtanske spletke su slabe. Ajeti govore o džihadu, pri to ajet govori o džihadu i Allah pomaže vjernike i mu'mine pa šejtan pada u vodu kao što je pao u brojnim bitkama. Jer Allah pomaže mu'mina i mujahida. E tu šejtanska spletka biva slaba. Pa nije ispravno da doći polit kazati, ženska spletka je veća od šejtanske. Sigurno da nije. Šejtan je čovjeku otvoreni otvoreni neprijatelj stim do što sta sve svakog onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da nije u umetu nakon sebe ostavio veći fitneta, već fitneta od od žena. Također hadis Jerira ibn Abdullah el bajaliya koga bilježi ima muslimu u svom sahihu. U kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao men sanna fil-islami islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm il el al ko Qawda u islam uspostavi u islamu neki lijep običaj njemu pripada nagrada svih onih koji rade po tome dosudnjem danu da se od njegove nagrade neće uzeti tako da li poduži hadis kažu evo vidite da poslanik sallallahu alaihiho sallame dozvoljava da se u vjeru uvede nešto kaže ko uvede, ko uspostavi u nešto novo, njemu pripada nagrada pa se onda nadmeću u uvođenju notarije kako su došli do tog razumijevanja, došli su što su odvojili jedan dio hadisa u drugog. Prvi dio hadisa, kaže da je poslanik, salallahu, ali sve nema jednog dana vidio ashabe kako su bili siromašni boci, neodjeveni, nemaju ništa ashabi, pa se ožalostio pa podsticao ljude na sadaku pa je došao jedan ensari, prostro svoj ogrtač ili platno, i onda su ljudi davali sadaku i tako dalje, kada je to poslanik, salallahu, ali sve nema vidio onda se osmijehnuo i kaže ko uvede u islam ili ko uspostavi neku lijepu stvar i tako dalje zbog čega smo odvojili povod ovoga hadisa od riječi poslanika odvojili smo da udolimo svoju strast da smo spojili to došlo bi značenje kako treba šta je bidat bidat je novi način, put koji uveden u vjeru koji nije bio poznat u vrijeme poslanika Muhammeda sredme, koji nije propisan ni tikuranan mit sunnetom to je bidat zar možeš u ovom slučaju kazati da je sedaka bidat sedaka je sunnet po konsensus uleme I po Kur'anu, i po sunnetu, i po konsenzu. Niko se ne razilazi u tome da je sadaka sunnet I da ima legitimnost svoju šarijetu. Kako onda možete osnoviti sadake, uvoditi nešto u vjeru, što niko da shaba nikada, nikada nije uveo. Znači, do toga pogrešnog tumačenja se je došlo, kada se odvojio znači, taj drugi dio drugi dio hadisa od povoda objave samog hadisa. Također, oni koji uvode braće novotarije u vjeru Koriste hadis u kome stoji da je poslanik s.a.v. rekao Ma ra'ahu l-muslimune hasenan fe hu ha'san Ma ra'ahu l-muslimune kabihan fe hu ha' Ono što muslimani vidje lijepim, to je lijepo. A ono što muslimani vidje ružnim, to je ružnim. Znači dozvoli na muslimanima kada vidje da nešto lijepo, da ga uvedu u vjeru. A kada vidje da nešto ružno, da ga izvedu iz vjeru. Kažemo, ovaj hadis nema nikakve osnoje u šrijetu. Nigdje ni u jednoj hadisu iz bizicine ne postoji ovaj hadis. Ko kaže da ima neka ga nađe. Imam Ibnu Abdel Hadi jedan od učenika Šejh al-Albani, taj kaže prenosi se ovaj hadis od Enesa ibn Malika sa ništavnim lažnim lancem prenosilaca. Lancem prenosilaca koji nikog nije do stima. No međutim ispravno je ono što kaže Ibnu al i Zeilei i Šejh Albani, kažu toga hadisa nema nigdje. O nijedno je hadis koji izbirci nema toga, hadisa da se može naći, jer Ibn Abdullah Hadi nije ukazao na knjigu u kojoj se nalazi. A za svaki hadis koji ne zna Hafiz Ibn Al-Hajar gdje se nalazi, može slobodno zaboraviti taj hadis. Nego je ispravno da su ovo riječi Ibn Mesuda, da je to kazao Ibn Mesud. I kaže Imam Ibn Kesir, i Hafiz Ibn Hajar al i Zejlai i Sheikh Halbani da je ta predaja dobra. Od Ibn Mas'uda, kao riječ Ibn Mas'uda, ne kao riječ Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibižije imam Tabarani u Mu'cem al-Awsatu, i bižije imam Ahmedu Svame Mustada. Od Ibn Mas'uda, namjutim, no, oni koji su kazali ove riječi, nisu se zadovoljili, braćo. Nisu se zadovoljili da kažu to su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego su i riječi Ibn Mas'uda podcijedali razbojite. Ova predaja u svom originalu glasi da je Ibn Mas'ud rekao: Allah dželle je kaže u srca ljudi. Pa između svih srca ljudi odabrao srce Muhammeda sallallahu alaih sallam za svoj risalec. Potom je ponovo pogledao u srca u ljudi i kaže pa odabrao njegove ashave. Potom je ovo rekao. A ono što vide muslimani lijepim to je lijepo, a što vide ružnim to je ružno. Dakle, o kome se govori u ovoj predaj? O ashabima. Riječi se govore ovdje odnose na ashave. Ne govori znači Ibnu Mesaud ovdje općenito o svim ljudima kontekst nam govori znači iz konteksta možemo zaključiti o kome se ovdje govori. Ovo potvrđuje i predaja u kojoj stoji kod imam al-Hakim da je kazao Ibn Mesudija ovo sve rekao što smo naveli, potom kaže: "o kad reas sahabe jamian an yastakhlifu Abu Bekr". Izvesti se kaže ashabi složili da Ebu Bekra postane kao halif. Dakle znači, jasno. Ibn Mes'ud kaže što muslimani vidje lijepim, to je lijepo. Što muslimani vidje ružim, to je ružno. A svi su se muslimani, to jeste ashabi, složili da je bubekr budeha lijef. Jasno da se govori o ashabima. Dobro. Ako bi neko kazao, možda nije o ashabima. Možda se govori o svim muslimanima. Kazaćemo u redu. Možemo i tako razgovarati. Ovdje je kazano el muslimun. Došao je određeni član el. Što obuhvata sve muslimane. Šta znači to? Konsensus. Kad muslimani svi lijepo. I niko nema da suprotno tome kaže zaista je to lijepo. Jer se muslimanski umet ne može složiti na dalaletu. Kako kaže poslanik salallahu alai usadu u hadisu La ala Moj umet se neće složiti na dalaletu. Ovaj hadis iako ima mahanu svom lancu prenosilaca ali on ispravno fiksko pravilo. Ispravno fiksko pravilo. Kada se u, ulema sva složi na nečemu, to je nemoguće da to bude, bude neispravno jer se ulema neće složiti osim na istini. Pa ako bismo kazali da se ovo odnosi na muslimane, onda ćemo kazati jeste odnosi se na sve muslimane kada se muslimani slože, to jeste konsensus islamskih učenjaka. Također, odnačina i puteva koji mnovo tari mjenjaju Allahovu, Đelešanu vjeru, jeste ono što smo spomenuli, simbolično tumačenje određenih širijetsko-pravnih argomenata, bilo ajeta ili hadisa. Kao, na primjer, čovjek koji drži hutpu pa kaže neće nastupiti sudnji dan dok ne nestane Islama u Americi. Kada nestane Islam potpuno u Americi, kad bude iskorjenjen, tada će nastupiti sudnji dan. Prije toga neće. Dobro, što ti je dokaz za to što pričaš? Kaže dokaz mi hadis poslanika wasallam, koji je svakako vjerodostajan u kome kaže neće nastupiti sudnji dan dok ne iziđe sunce sa zapada kaže, sunce ome hadisu je islam, a zapad je zapad, Amerika. Pa kaže, neće nastupiti sudnji dan, dok ne iziđe islam iz Amerike. Kad nestane, znači, islama u Americi, nastupit će sudnji dan. Tako, taj hadis, niko od prvih do posljednjih nije protumačio do njega. Niko. Niko nije kazao da je ovdje sunce islam, niti da je zapad, da je zapad Amerika. To je jasno da se hadis odnosi da će sunce izlaziti sa zapada i brojni hadisi, i brojni hadisi poslanika, salallahu alaihi wasalame, govore govore o tome. Isto tako, tumačenje ajeta Allaha tebara iskrivljeno tumačenje nekakvo balti nije skriveno unutraše tumačenje koje svako ne može vidjeti. Po kome su se istakle sufije i onih koji su isledili o tome njihovom, njihovom balavetu. U ovome se je posebno istakao Ibnu Arabi poznati sufija ne misli se na onoga Ebu Bekra ibnul Arabija koga smo spominjali kad je govorio i mamu Gazali ona je umro 543. Hidžaske. Već mislimo na Ibnul Arabija koji je umro 638. Hidžaske. Živio nakon njega. Znači za cijelo stoljeće. On je imao takva tumačenja. Kaže, imam tekaju din El Farisi nakon što je spomenuo lanac prenosilaca od njega koji je umro 832. hijičiske godine. spomenuje je lanac, prenosilaca od njega do imama El Mizija, Ebul Hađađa El Mizija, koji je umro 742. Znači, 90 godina nakon njega živio, teqijudin el-Farisi. Kaže imam El Miziji, našao sam sa rukom napisanom od Ibnu Arabija kako tumači jedan ajet. Poslušajte, braću, kako on tumači ajet. Ajet u kome je uznišen je Allah, tabarake od ta'ala, kaže, inel lezine kefaru, Sava'un 'alayhim an-zartahum am lam tunzirhum la yu'minun Oni koji sve jedno je tini, Muhammad, alayhi, ne vjeruju svejedno je opominjao ti njih Muhammed sallallahu alejhi ve selleme ne opominjao oni te neće vjerovati Oni koji su kufar počinili Allahu dželle šanuhu innal ladina kafar Kafar wa ratskum yeziku znači nešto pokriti nešto prikriti zato je sijača najpoljoprivnijih nazvan da je kjafir zato što pokriva sjemenku sa zemljom a ne nevjerih se uvijek kjafirom zato što pokriva svoj iman u srcu sa kufrom pa kaže ovdje Ibnu Arabi u komentaru ovoga ajeta oni koji su kufur počinili kaže on oni koji su sakrili svoju ljubav prema Allah znači nisu oni koji su počinili kufur nego oni koji su sakrili svoju ljubav prema Allah pogledajte vraću tumačenja svao na njih anzertehom am lam tunzerhom svejedno je tebi muhamede opominjao ti njih ili ih ne opominjao oni neće o tebi ništa prihvatiti šta god ti da pričao jer mi smo njima dali dovoljno da nemaju potrebe da slušaju o tebi la yu'minun neće vjerovati tebi niti onome što ti govoriš što propovijedaš khatam allahu ala kulubihim allah je njihova srca zapečatio kaže ibn arabi kana pa ne razumu nego samo ono što Allaha govori uala sema'ihim i njihov sluh zapečatio ne slušaju nego samo od Allaha ne slušaju od tebe od Muhammede nego samo od Allaha slušaju uala ebsari'him ghišaove i na njihovim očima ima koprana ne vide kaže ne vide ono Muhammede što je kod tebe i ti imaju potrebe da uzmeju to što je kod tebe vide samo ono što im mi damo ne uzimo ju drugi ulehum azab a njima pripada azab velika kazna e kaže ovdje azab nije kazna nego je od riječi što znači nešto slatko. Njima pripada nešto veliko slatko. Jesto da kaže velika im kazna pripada, kaže nešto veliko im pripada, to jeste džernet. To je tumačenje ajeta. Ne sjećam se da sam igdje pročitao gore i na nakaradnije tumačenja ajeta Allahovi dželešanu. I ne vjerujem da ove riječi može kazati musliman. Ovakvo tumačenje Allahovi dželešanu riječi može čovjeka samo izvesti zvijere. To je očita izmjena onoga što Allah dželešanu hoće Li, ono što al hoće da kaže sa svojim ajetima. Jer braćo, Kur'an je objavljen svim ljudima da ga razumiju. I učeno i neučeno da ga svako razumije. Na ovakav način kako je ovaj pertumači ove ajete, ashabi nisu razumjela ovaj ajet. Niti Tabini, niti Tabitevi, tabi, niko do 7. hidžeskog stoljeća nije mogao razumjeti ovaj ajet, tako braćo. Pa je znači uveo ovo skriveno ili tajno tumačenje ajeta koje nije bilo poznato najboljim generacijama. A mi svakako braćo znamo da ono što nisu praktikovali prve generacije i što nije bio njihov običaj da govore i da praktikuju, da to sigurno nema da to nema sigurno nikakve veze sa mjerom. Iz ovoga što smo spominjali mogli smo zaključiti, draga moja braćo, kolika je opasnost da čovjek skrene sa puta Mohameda s.a.v. Jer braćo, ne treba niko pomisliti da je bolji abid ili zahid od nekog novotara. Nije bolji. Poslanih s.a.v. kaže ashabima namaz nekog od vas ništa nije prema namazu njegovom, haridžije, kako on klanja, diviš se njegov namazu ali zašto je on u vatri, a zašto si ti u džennetu ako slediš poslanika s.a.v. zato što on od nas 73 puta nije odobro pravi, a ti znaš pravi put jer kod Allaha te barak i nije samo znači bitna količina, već je bitna znači bitna je kakvoća, da li je neki ibadet na način kako ga uzvišenja za uđer propisao. Mi ćemo svakako nastaviti govoriti o novotarijama I opasnostima novatarija. ćemo skratiti koliko možemo jer zaista govoriti o ovoj temi nije jednostavno i opširna je tema, ali mi ćemo inshallah taala samo spomenuti ono što je najbitnije za nas, znači što se tiče eli samih novatarija. Molimo džišanoga Allah te bareke taala da spoji našoj vjeri. Posebno sunnetu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme da nas sačuva iskušenja o vjeri javnih i tajnih, da popravi naša djela, popravi naša stanja, da ojača osmansko tijevo. Ja vam sveđo čeneska prosta sta. Poslalo Da pita nešto može pitati ima 15 minuta do. Knjiga Zlatni savjeti koja ja se prodavla ovdje djema maga nisam ja detaljno pregledao knjigu tu. Među tim da mi kad kažemo ne znači da maga zalije da se ništa ne može uzeti. Ima stvari koje su, koje su dobre. No, međutim, problem je onoga što se mi bojimo da će to čitati ljudi koji ne znaju. Zato čovjek, ako već čita nešto od knjiga imama Gazalije, to treba da bude provjereno od čovjeka koji je, znači, poznaje ispravno akidu, ali da u svakom slučaju ne uzma ništa od imama Gazalije što se tiče akide, što se tiče hadisa i sl. tome. Tako da, znači, svaku od tih knjiga koja dođe treba pregledati je, bez obdira od koga autora bila, jer ponekad čovjek dole ima u fusnotama, ima svoje opaske, pa da ne, on ne svoji opaski koje su jako ovaj čudne i koje su neispravne i tako dalje a ne mora znači islamski učenioci kako su pisali knjige znači da nema u tim knjigama nešto što je trebalo popraviti tako dalje može u samom prevodu jeste o tome tako znači treba pregledati svako to dijelu jeste budući da je Abdul Waris ibn preveo inshallah tu knjigu smatram da je on sigurno ovaj pregledao to i da nije tek tako dozvolio znači da to prođe pa inshallah taala da možemo vjerovati kog današnji prvo braćo ovdje je jedna jako bitna stvar pita glasi da imam dođe i da drži hutbu o poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem rođendan kako je to fadila dobrota i slično tome i tako dalje i da ljude podstiće na to ističu tome budući da je jele poslanik sallallahu sallam, rođen 12. Rebiu el prvo kažemo slavljenje rođendana bilo čiji bilo poslanikovi ili as od ashaba ili bilo koga drugo jer anotari Augen To muslimani se otim nema nikakve veze To smo mi uzeli od kršćane židova Kad smo vidjeli da on nešto rade I mi slijedimo ih kada ušlo miši u rupu I mi bismo za njima Ne bismo imi znači ostali da To je prvo Druga stvar Znajte braće da se ne zna pouzdano kad je poslanik To je jako čudno Da se ljudi zakačili za 12 A nema nijednog irodostavnog hadisa Koji govori kad je poslanik Ovo nam neminovno ukazuje našta Ko zna? Kad vam dođe dokaz, iz dokaza ponekad možete uzeti iz hadisa ili iz neke, sam možete uzeti argument, tako da onaj koji ispred tebe, koji zagovora nešto da ispari, jednostavno da ga nema. Ne zna se kad je poslanik, s.a.v. tačno rođen. Ima dosta mišljenja, koji je dana rođen. Šta nam to ukazuje? Da sahavi opšte nisu vodili brigu o tome kad je poslanik, s.a.v. Da nisu znali. Jer da su znali tovo na on premijeli. Znači nisu vodili brigu, nisu stavili i nije zanimalo kad je Muhammed, jer zato, zato se ne vežu u propisi i nisu to pazili da su pazili to bi nam bilo bi bile prepune toga kad je Muhammed s.a. rođen ali nisu nam to prenijeli to znači da nisu pazili nije ih to zanimalo jer se šarijatski obredi ne vežu za rođen dan Muhammed s.a. Da, da, da, da li su da je to, a radi zbog nekih interesa na primjer, koju na taj način, da su priže krimarima ili su priže krišće kad radi taj dio? Je, Pazi, u svakom slučaju to čovjeka ne izvedi iz vjere. To je bez sumnje. Ne možemo mi kazati ko praktijo ne gleda ni muslima. To ne možemo kazati. No međutim, ovaj a čovjek koji praktikuje mevlud želeći time haj, on oni to sve protumačio da iz toga može okupiti ljude održiti predavanje, pa nema veze žene nek malo i pjevuše sa muškarcima ne smeta da ja njima nešto kažem takav čak se dovodi u pitanje da li je opšte griješen jer on imate te u ili on ima jedno izvitopereno on, on kroz to hoće dobro On misli da krozoto i na što da ako mu neko ako mu neko kaže da može tako da se može nešto uvesti zavis time veći hajd napravi da tako dalje možda čak možda čak neće biti ni griješ ala zna međutim no, to čini zna da joj to zabredo to nema osnovi vjeri. i nakon toga to čini da bi se udovoljio ovome ili onome znači njemu cilj dava i da ljudima pokaže pravi put tako da je sigurno griješ bez sumnje al tako mjenja laure šahir ljudi dio no, ima u sebi šumbu, i šum što koj možda da mu Allahano oprosti to što čini ljudi su, jednostavno zbog čega su ljudi toliko Mevluda uveli svaka prilika svaka setnica koja se desi Mevluda zato što su ljudi ostavili izbornu vjeru niti klanja, niti posti, niti hađova niti čita, niti pamti, niti uči Kur'an, i onda mora naći nešto ko kršćani nediljom da ode malo jedan dan jedno posata po da se malo rastereti da kaže, pa Mevluda sam napravio i tako sam učinio i tako, jednostavno od vjere znači uzme jedan dio, stvari uvode u vjeru jedan dio koji ono smatrije da je v Da. tu se gleda kako je zaklana. Ako čovjek kaže ja poljem Allahu ovo da mi dat ne bereket u kući to lijepo, ne smeta jesti. No, međutim ako čovjek kaže ja poljem ovo zbog kući to odmah zabranjeno jest. To je to je haram zaklan život tako a ni zaklano ime Allaha. Znači ne znači već zaklano znači a ni Allah ime to ni dozvoljeno. Znači gleda se nije. A ja mislim da većina tih ljudi koji to rade ne rade to stiljem da polje kući da želeš ih ljudi ne znaju, jednostavno njemu je on zna od sela kako je mali bio da svako ko pravi ploču salijeva i tako dalje da on kolje, pa i on došao kolje nema time nije širka tako da znači ti ljudima samo treba objaskat to čini, hajde to da ti nahraniš ljude i tako da ne smeta, ali kad kolje šeći bismillah u ime Allaha da li je muslimanu haram da uzme svoje babi cigarete od svoga i Haram mu je da uzme babi cigarete i svoga i metka od njegovog metka. Kogod da plati, ovdje se radi u ponisimu što kupuje ono od svoga i metka, to je veći haram. Nije dozvoren babi kubi cigaru, jer je cigareta haram. I zaista, braću, kad vidimo kakve bolesti cigareta izaziva, ne djeluje mi daleko mišljenje jednog od istanskih učenjaka koje sam čuo da je cigareta veliki grije. Da je veliki grije. To mišljenje, ako nije 100 posto ispravno, sigurno nije daleko od istine. Jer cigareta, znači Tako da sigurno šteta cigareta je velika i ovaj nije čovjek istravan naši da bilo kome kupuje, ko kupuje cigarete. Ako znaš da pije roditelji meta koji mu daješ, onda kupuj mu ono što, treba da, što mu treba, znači odvestava za život i tako dalje, a manje mu daji i medka. Ili ga pokušaju u koritki ako vidiš da pije, da mu nećeš davati slično tome, ako i dalje nastavi ne daj. Allahov hak je prečio od imam.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 lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada dhalika al-fawzul azim Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ansarima isvima onima koji slijede dobra djela čineči a oni su zadovoljni nime. Za pri premior jannat ke bar chakrus ko ye chariye ke techi ye oni che vyechno izau vieku unima boravite to je veliki úspěch. a'udhu billahi minash shaytanir <třed>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 تابِعَ مِلَّةَ هُوَ قُلْ إِنَّهُ دَاللَّهُ هُوَ